Hallo meine Herren du redt Jesaja Scheffer seit paar griest auf reddendicke bicher a serie rekodiert in der jidische volksbibliothek in montreal und digitalisierten benight durch ein jidischen bicher center in amos massachusetts as ihr wird leinen zusammen mitten vorleiner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 Seit sechsen Kasset 8 Hemcher Zwischen de unglücklichste und de unglückliche Zwischen de Palossa de von de Palosane zwischen de jüdische Massen Meine Futter als mein Glück isch bläusern Idee es besteht von ere aller Sach in am meidleschen dünnem Körper wo's fällt a rois von a Kleidel in a paar grosse schwarze Auge en ho e berg legt über de euen in meidlsche runde axlen und alle andere sachen wo's belangend dazu sei so moi gefuht'n fernsinism de wol sich es kei munisch gekont vorstell as a sa so kleine bizelige chapugait so vermuugn as er so viel freid und so konn er ruhig stahn von sich as er so viel gleik von wann nimmt sich es oft möd dacht ich mir als inne wenne genähr halt sich besetzte freid unser geit darum und schenkt sie alle wo es rehen sich hone nier die stub von welcher see kommt is oren aber sie is lichtig fote sie is de stub von de gerechte du kennst nich kein freid wolte kennst nich de dose gestub alsoe soll ich die gas von welcher sie kommt. Das Leben, das wird dort geführt, schleppt der Reus den Mensch von dem eigenen kranken, verrippischten Misttag, in welchem er sitzt und häupt ihn auf zur Schäferischkeit. Es ist nicht das kurze, durchgehendige Leben von der eigenen Nichtigkeit, nur es ist das ewige Schäferische, das ewige, fließende Geleben von Klall. Das Leben, hochakai von zoris der höbt es über dem matternischen durch de freidecke der greichenge zusammen mit mein glick hab ich gfunde mein ideal oder durch dem ideal mein glick durchene die jüdische massen fuhte ich woin zwischen neuten jüdischer ballosigkeit aber in der neu ist du de freid auf fundamen kucke herois Und ich seh die unvergebliche Alles, was die Welt begeht gegen uns, und mehr von allen, mir allein. Die, was haben gekannt und gedarft, begreifen, was wir sehnen. Der Dose-Gesinn liegt wie ein Strick auf unser Hals. Die End von dem Strick halten die Bearbete und Gekränkte in seiner Hand und sie wollen amul die Strick eng über die Hälse verziehen. Es ist nicht kein Abschrecken, was ich sage dir, es ist ein natürliches Gefühl, was reißt sich heraus bei jedem einen, wer es fehlt dem Zar, die Neut und seht so die verbrecherische Gleichgültigkeit zu den Neuten von denen, was können und wollten Jürgen daft, der Pistole. Futter, die jüdischen Massen werden tagtäglich gegliedt auf den Scheiterhäufens, Es ist ein Leben von ein Langerkeit, von Matanisch, von Verlossenkeit. Mein ist, als ich will weisen, ein Jakobinische Fäust, als so weit hält es noch nicht mit mir. Nur ich will dir sagen, als lebendig ist zwischen der Umkeit, zugüchendig sich zu seines tagtäglichen Matanischen, verstehe ich die wilden Ausbrüchen von ein solches Dickemaßen mit sate so Volksmassen in der Zeit von Revoluzis und Überkehrnischen. Sei so stammendisch von finsteren, unverständlichen Keuches, wo es ruhen ergesst dort in den Tiefenischen von den Menschen, es ist nur ein kleiner Abschluss von dem langen, um und unterbrochenen Nekumeakt, wo es der Reiche vier Neues gegen die Urme tut täglich durch lange Teures von langen Jungen. Aber nichte schreck, Vaterne Kumme bringt mir zu sei. Mir hat gefiert zu sei mein liebe und an notwendigkeit. An notwendigkeit epis zu tun, epis zu finden im leben und binden sich ein leben. Und jetzt bin ich scho gebunden zu sei aus dankbarkeit, ja, aus dankbarkeit fall durch sei bin ich ausgeleist geworden von mein netter rechte kind langweilig leben. Punkt, wie ich bin durch mein Lebe eus geheilt geworden von mein Kränk. Ich feel, wie mein Leben werd besaftigt und fill mit Interesse und Mutigkeit, welches belang zu sei, da sei er wohl sein. Wie ich kann, in wos ich kann, willig sich wegschenken zu sei. Nicht für sei, nur für mein eigentlich durch sei wäre ich da leist. Nach Erlangen und Tiefenstudierenden die Lage von Ihnen wenig, bin ich gekümmert zu der Überzeugung, als eines von den Umglücken, wo es befallen, unsere Volksmassen, ist das, wo sei es ein Aräus gestürzt geworden vom schäferischen Leben, sei es ein Vergessen geworden und übergelöst geworden, interstellig. Die Energie, Talent und die äußergewöhnliche Strebungslust mit welcher es zeigenen sich reus und zwei von jegen von uns kommen laglittenest genützt die jüdische massen bei jeden andern volk wäre neuch die rumme geb fruchtet von der schaffungsfähigkeit mit welcher es zeigenen sich reus je reden bei uns trugen die begabste erwegte bruche von seiner begabung zu andere und unsere los mit weiter fäulen in seiner vergessenkeit Eine von der Hauptaufgaben darf sein laut mein Meinung gesund zu machen die jedische Massen wie zum schnellsten sei unser knippen in dem fortschrittlichen gang von weltschaffung man muß wie zum schnellsten von sei machen a schefferische kraft um mit dem wie sei gefinde sich ein reinbringe sei in dem kommt von dem weltwogen da sei soll euch mit der Zeit kommen Kevin Denbugen auf Seelsorge Ich will der dazuge Aufgabe schenke mein ganze Tätigkeit Ich bin nicht fähig zu ganz große Sachen und ich zeiche so mich mit güne Scheuß wo soll mich ereiustellen verrafiere No ich bin gekommen zu der Bezeichnung als jeder einer von uns kann mit ein bisschen Meldigkeit so sehr vermocht zu helfen der größer Sache klein oder groß ich vertue mein goef in welgenigke finn mein inhoud und mein klick in der fabrik zu verwalten gläub ich vielleicht sein fähig konkret stellt sich die sach vor also ich will aufheben den atex stillfabriken lodge a must der fabrik welche soll sein ein vorläufer und helfen Arriba führen jüdische Arbeiter von Handweiberei zu Damm. Es gefinden sich nur in der Stutt tausender und tausender jüdischer Handwerker, welche seinen Verurteil unterzugehen zusammen mit seinen Weibstuhl und welche seine Arbeit neu sehr schreue mit Hand und Fies wie im Mittelalter. Zulit dem ganz einfachen Grund, wann man los sei aus Risches von Fremden und so liebt er Gleichgültigkeit von der eigenen nicht zu, zu der Dampfarbeit. Gott sei helft von den Dampffabriken gehören du zu den Jiden. Alle seien zu, wie eine ganze jüdische Masse pluckt sich in Schmutz und neut, und werden mit jedem Tucka rausgestift von den Reihen von arbeitenden Menschen auf der Gasse raus und so schweigen. Und die, die sich interessieren, schon ja, mit sehr georu seien nur dem teuten prinzip und nicht dem leidbedigen mensch cada durchbrechen die wand von gleichgültigkeit muss beschaffen werden a dampfabrik wo soll aufnehmen jedische arbeite der plan ist nicht so fantastisch wie es ist zu der waden von mir ich habe sich zu lieb dem dasein zweig gestellt in verbindung mit der erste firme in land was da häupt von mir stammt von de verwurloste massen des sach legt den geniete erst klasse gehand wo som um der greicht grössere resultaten es muss ich doch gefinnen vermir a gewisse summe geld de rich für mei mutter vom welge du flekst mir amol so ich hab bis jetzt nicht gesehen kann ursach solle wo sich soll euch nutzen das gegeld Jetzt glaube ich, als der Freund, wie größer soll es sein und öfter dein Hilf, wenn ich so mich der Wegen zu hoffen, kann mir schaffen, die Möglichkeit zu realisieren. Eine Unternehmung muss viel Gutes tun für andere, viel mehr noch, aber für mich. Kapitel 10 A Eine Begegnis Einer Möhrchen hat verlassen, Lodsch. ist ihm noch einmal ausgekümmelt zu sein in dem kleinen Besmädrich, wo es er sich gefühlt auf seinen Häuf. Er hat nicht gelitten zulieb der jüdischen Rämonen wie der Schlechliner und andere, als er so trugen, aber sünderen Hass verkehrt. Er hat sich nicht gekümmelt bei Freien wie jeder Neuer zurückgekümmene von einem gewissen Piatismus vor der Ur-Altere Institutionen. Wo hat am jüdischen Volk doch so viel lange deures Korbones gekost. In den Formen von der jüdischen Mone und ihre Institution hat er da seine sein alljüdische Volksstimmlichkeit, wo hat ihm gereizt mit der Beule der Charakteristikkeit von jüdischen Steiger. In Wasche hat er kein Gelegenheit nicht gehabt zu besuchen jüdische Schulen. und wird er mit Ruhschem. Er hat eine ausgenützte Gelegenheit, was es hat sich ihm gemacht in Lodsch, zu holen, so ein Nuh und unter der Nuss das chsidische Besmärtschel. Kein Schummrim hat er ruhig über sich nicht gehabt, wo sollen Steine über seine Schumme. Vielleicht er in die Aufenten hereinkommen unbemerkt in den Besmärtschel herein, aufwegsetzen sich in Dunkelkeit und betrachten mit offenen augen ihr neuen als was kum dort vor als er wer wollt gewolten sich aufnehmen die alles seid ist von der jüdischen schummel zu welcher er hat nicht bekommen kein zutritt durch seiner zehung und als was er hat nicht gekonnt verstehen von jüdischer psychik einsapmen sich durch der unmittelbarer barrierung mit ihr er hat sich weg gesetzt in einem unbemerkt, verschotten Winkel und zugekickt sich von der Weitnis zu den Jieden in Bucherem, wo sie gesessen bei der offenen Gemur ist, geschockt sich in Extase oder gestanden in Kupkes und gerät zwischen sich. Aber mehr wie zu den lebendigen Jieden hat ständig Gezeugen seine Aufmerksamkeit zu dem anderen halben Besmädelschen, wo sie gelegen im Ganzen verborgen im Finsternis. In der finstere Nacht haben getunken sich wie sinkende geschiefen einzelne lichter von dem närthum mit verurenkeutisch mit ein oder zwei julzet licht de julzet licht wo zum gebrennt vone schummes von, von gestorbene haben noch mehr verwebt des winkel also wie der licht wollt nisch geleuchten mit schein na rois gehört von sehr finsternisch und geweibt schutens mirken hat wie jeder fremde da fehlt an unverständlichem paret für der verborgenkeit wo's hielt darum des dinkele winkel als er wird dort hinter der vorrang von schurten und nacht wollt sich verborgen der ganze miselcesem von der jüdische remone dorten halt sich halt der schot von der jüdischen, jüdischen schume der Gerangel mit dem Masel von der Welt, welchen er führt von Ersten Töckungen. Gefühlen und Gedanken, welche seinen Gelegen eingewickelt in die verborgene Zellen von seinem Blut, haben aufgewacht und sind zurückgekommen zum Leben in ihm, ohne um sein Wissen, wie über seinen Kopf, Gefühlen und Gedanken, was er hat kein Monisch gehabt. Er hat sich mit einem Mund erspürt, umgeknippt zu Koiches, welche Gründe sind in unendlichen Weitkeiten, in der ersten Unheil. Koiches, was fließt nach uns, von altes Fohren, was er hat von seiner Keimung nicht gelernt. Koiches, was er hat nicht gewusst von seiner Existenz. Er ist ein Tropfenjamm, und der Jamm ist unmännlich. Er der greicht bis zu jene Heiben, wie es Heiben so hon seiner Heusfließen. Er hat sich mit einmal gesehen aso in so der jüdische Patriarchen zu Avromen zu Jankin zu Moschen, des er wollten gewöhn gelebt in sein Dor in sein Zeit und er wollte gekannt persönlicher. Deures deures versunkene in eibeker Vergangenheit. sind aufgestanden für ihn und herum ihn lebendig. Und nicht nur die Vergangenheit, nur die Teuerung von der Zukunft bis zum letzten Ausgang. Alle sind lebendig in dem Dorf, in seiner Zeit, in dem Moment herum ihn. Es ist eine Unendlichkeit und alle Maßen spiegeln sich auf für ihn und für ihn. Auf einem Feld, einem Verborgenen, einem Worten, steht auf Ruhm mit Gott. Auf dem zweiten Feld, in der Neustellische Vernachtschein, rangelt sich Jankiv mit der Malach. In einer anderen Unendlichkeit, auf dem Berg, steht Mäusche mit der Teure. Um es um, wie er guckt sich herum, seht er, wie sie es von Alte und dem Geleib. Geister von aller Teures, wo sie kein und kein nichts, stehen in der Leib. das das Leben ist nicht von der Welt und nicht von einer andere Welt also wird das licht was beleuchtt ist nicht von der Welt und nicht von einer andere Welt aber wie von einer einge sein er rutscht allein der schock von seiner eigene gedanken ohne gewalter kucken bis zum letzt er ta weg nimmt seine augen in seinem bunem von dem verborgenen winkel von unkeidisch und sich herumgek auf der lebendige Jäden, die sitzen auf der Bank, bei einem mit dem Lomb beleuchtenden Tisch und schocken sich über das Wohren. Aber wo seht er? Von der Jäden schneit sich heraus einer, welchen er kennt. Er kennt ihn gut. Er hat ihm ärgendswo einmal gesehen, zu auf der Wohr, zu nachholen. Dusslang er gemacht, um natürlich größer Pohnen, Apunem wie er rieß, mit dem hohen Stern, und die Eugen beschirmte mit Bremen, die schwere, tief und törberlich hereingesetzte Eugen. Die Eugen, wo so haben sie sich hereingesetzt, alle jüdischen Eugen zusammen. Die Eugen von unendlich erschreckt und von unterschütterten Gläuben. Wo hat er gesehen, dem Stern und der langen Geburt? Zu Kulamtheit? Sie ist das auf der Wohr? Nein, es ist auf der Wohr. Du sitzt der, Mirkin, ein Leibedicker, ein Wachendicker auf der Bank in Besmetrich, und dort beim Tisch, ein Tritt Zehn von ihm, sitzt der Jid, wo sie erkennt, wo sie es ärgert zu gesehen. Ein Augenblick, dacht sich Mirkin ein Neues, als der Zehn tritt zwischen ihm in dem Tisch dort, bei welchem er sitzt der Jid, in seinem Hallig von Jürgen, vom Lebensganze. Du sitzt der, Mirkin, der heintiger Mensch, a leibediger, und dort sitzt a Illusie. Nein, es ist nisch ka eine Illusie, es ist a leibediger Derscheinung, und mit Impet schabt er sich auf, läuft kein Matzi zu dem Jid, wer wollt gewollt umchrappen die Illusie mit der Hand, ehe der sie hat Zeit zu verschwinden. Ich kenn doch euch, Rabjid, sucht Mirke eine Neufregung von Schreck und Freit. Auf ihm heuben sich häufig auf die schwere Augen heitlich. Schwere befreien sie sich von den großen Bremen-Schirms und gucken die Mohnen fremd und bald in eine freundliche Überraschung. Ich kenne euch von Peterburg. Aha, du sind hier. Warte ein Minute, warte ein Minute, will sich Mirke entmohlen. Chomsky! Der Jochef Rosch von der Tolstiner Kehille kommt ihm zu Hilfe, der Jig. Ja, Rabura Chomsky, und ihr sind Mirkin, der Hilfsadvokat, sagt der Jig. Wusstet ihr du? Wundert sich Mirkin. Meile, wusst ich du? Es kann wundern nicht. Ich bin ein Jig, ein Seurer. Ihr kommt zuvor und kann Latsche einkaufen, ein Seure. In Oven hat man nicht was zu tun, hat man sich rein, aber es meintrig. ein Blatt-Gemore lernen. Aber was tut ihr da? Wie so nehmt ihr sich da her? In Abes Möderisch wundert sich der Jied. Euch fängt ein jüdischer einig, Schmeich und Mirkin. Es wird, warum sei, ein Rädel für Neigere gehen. Buchern warfen, er räupte Hitler auf den Gemores und kommen nun und stellen sich herum sei. Efter, weil mir ein bisschen rausgehen, weil mir schmissen, sagt der Jied. Zudem noch als der steunten Mirkin konnte er auszumeiden dem Getränk von den Neigern. Jo, kommt da raus, ich will euch mit euch reden. Als er seine nach rausgekommen auf der Gass, haben sich beide ein bisschen befreit von dem Wider sich treffen auf dieser wunderlichen Ort. Der Jid ist gewinn winziger verwundet, als äh der Mirkin. Er hat es schon genommen wie eine ganz natürliche Sache, Also wer wollte erst sich gewin getroffen mit Mirkinen auf den Peterburger Gassen und nicht in Besmeidrich, was das hat Mirkinen sehr gestohnt? Und ihr, Herr Chomsky, sind gar nicht überrascht, mich zu finden in Besmeidrich? Er fragte Mirkinen, gewiss, sagt er Jede, unsere Reine gefunden in Besmeidrich sind vergnügen, aber ein junger Mann wie ihr, rutscht wiederherum, wer ken ob Schatz na jede schöne Schimme schmeichelt da je ich hab euch gewollt hab es fragen so plötzlich merken ich hab nicht gerade Gelegenheit bei keinem bis jetzt du sich zu erwässen ich kenne hege jeden nicht was farr vergeniegen hat ihr von eier lernen a gut dem schaar was ihr hofft zu bekommen da paar von jennabel und as ihr hat epis Aber so'n der Vergnügen an allem hasse dich in eier Lernen, seht man doch ohne euch. Ihr sitzt und schockt sich mit dieser Begeisterung, mit dieser Hiss-Lawes, wie ihr wollt Pusht gehad auf physische Befriedigung. Ich habe es kein Monisch gekonnt verstehen, was Lernen sei durch dort. Nach allem es ist es doch drückenes Scholastik, pilpuliger Gehör, langweiliger Kopfmechanism. Fussfahrer vergnügen hat ihr darin, ach jetzt versteht sich die Aussicht fast rar auf jenes Welt. Ihr sehn sich teuer, jünger Mann, sagt der Alter Jied. Ich weiß nicht, wie bei anderen, von mir ab Blattgemurre lernen, ist dasselbe und neff schon noch ein viel größerer Vergnügen wie bei euch in ein Theatergein. Ich kümme nufend, wenn ich hab Zeit bis mit Schmetter schreit, nisch d'affah, weil ich hoff, der Finschrat zu bekämmen. Du sabadeu euch. No apushet fahren eigene und vergessen sich, fahren eigener Freit. Wir haben nicht kein eigen Land. Lern mich wegen den Dünnen und Menügem, was wir haben gehad in unser eigen Land. A jit hat nicht kein Feld, kein eigenem Gürten, Lern ich, denn wir haben sich aufgeführt, denn wir haben bearbeitet unsere eigenen Felder. Und gläubt mir, weil ich lerne die Dänen von Masse, von Peier und Däumen. Dachte ich mir, als ich bin durch die zwei, drei Schuhe zum winzigsten in Erdschuss. Ich fühle den Geschmack von der Truhe, von der Peier, die wachsen auf meinen Feldern. Ich gebe Masse, ich lasse über Peier. Ich suche euch, als Bescheid, ich sitze und lerne, dass ich mir, als ich gefühlt, dass ich bei Paul Mammisch in jener Zeit, in jenem Leben. Was geht mich rund einst mal, die Rüschis, in welchem mir Stein vertunkt, bis über die Euren. Die Welt mit dem ganzen Schlecht existiert nicht von mir. Ich bin in einem ganz anderen Leben, das ist ein sehr vergnügen, du zeig kannst er kornische berg geben mit warten wenn bei da sein allid leiden wir jet kadal zusammen bei geiles du zu viel du allein läuft mir ich schon der grest das raar von lernen im bedarf schon kenandernisch nur du is mit mir de meise aber wie er soll kommt ihre heir kan latsch und wo stut ihr na besmedrisch Mirkin hat dem Jit erzählt bei Kitzel wegen seinem Tun in Lodge, wo sie ihr Plan tun und wie er sei, so, er ist verblonscht geworden bis Mütter schreit, in welchen er ist reingekommen als heuler Neigerigkeit. Er hat sich geschämt zuzugeben, als euch etwas er anderes hat in dem mitgespielt. Der Jit hat dem Eis gehört, mit Anteil und Interesse und dabei Mit der Hand ausgeklärt sich sein Burt in jedes Mal gebrummt zu sich. Sehr gut, sehr schön. Danach, als Mirke noch geendet, hat sich der Alte umgerufen zu ihm. Sei. Es ist nicht mein Weg und nicht der Weg von uns, dem Alten da, noch ist es euch an derich. Ich verstehe es, meine eigenen Kinder sind euch auf immer weg. Ich hab da von sehr groß sa, aber euch nach es tut hab es. Woß es farrachile, woß farr neu wenn dehnt got. A bimn steitn steinerer leine der gaflnen abaut. Wie meint er dus? Freigt mirke na bissl entäuscht. Es vet mir nisch gelingen. Ich mein wegen eier plan, vor sehr rot mir dazehl. ir geit doch hinter nemme na groese zaar es is doch a welt den i in busier wilt tauf tun so mag gott helfen das a durchzufehren na no, es konn sich doch a lille machen a sehr soll des schnisch bei gole sein neuzufehren es senkt doch nisch bleus von neicher lein op soll tier sich meiner nicht mehr eir sein seit mir mit der besche anderst zu bringen netzendem klau in glauft mir es baugeren sich gar um die sachen euch zu tun wo sie nen so wichtig wie kreusen mein sind warum vom wuß besteihen unser leiben von unser taugteilichen tun der stohn von jeden mensch werbt mit sarf zu ein großen weltleib der kreuken sung als in jeden troppen von jam gefindet sich schon aller naturn von ganzen jam Warum von sei, von den Tropfen, besteht doch der Jam. Also ist es heute mit unserer Masse. In jeder kleinen Masse, wo es ein Mensch tut, wo es dachte, sich von oben auf dachte, also es ist agonisch, liegen schon darin alle Eigenschaften von der größten Heldentat. Mirken hat geschwiegen. Er hat sich noch nicht gekonnt, kann, und hat ihm kein klugen Geschmack. »Tschedus, wo sei er hört, kommt vor auf der Wall zu einer Wiesje.« Efter sitzt er weiter auf der Bank in kleinen Besmettisch. Er guckt den Schuten, und von dort, von Schuten, in welchen der Ohren Keutisch es eingehielt, häuft sich eräuscht die Gestalt von alten Jied, und es hört sich seine Stimme. Und als er, soll, wie er wohl mehr gehabt hat, zu zerstören die Illusie, hat er sich mit keinen Worten schon gerufen und gelöst ausreden, dem Alten. Und der Riker sagt der Alte weiter, es, «Als du es mir tut, tut mir mit der Munde. Gott ist nicht gar hilf, auf was für ein öffentliches Gläubes zu nehmen. Aber wie nur du gläubst, als es ist du ein guter Keuer, was führt unsere Welt, und du spannst dich ein in ihm, für dich zu tun, sein Ratschen.» Du legst zu ihr Hand zu helfen dem Koyach. Durch dem wärst du ein Teil von Scheisches und Meibereisches, von der Jeziere. Und durch dem binst du dich um in der Reibigkeit. In dem zu morgens noch dein Teuf. Du wärst ein Teil von der Teube. Warum wusstest du denn Teube? Die Teube allein ist doch ein Mone. Warum was nicht, können wir doch gar nicht verstehen. wos dete teve de teit primmen as gotnism bestehene sachen wo seinen mechutz na der recht teve und de narische philosophen mir sich aufzuweisen as allen is im geschein ba der recht teve sei wissen is as der grest der gotn is ist dake de teve allein necht de mandlen wos wachsen auf de stecken im Möscherabänes Hand, nur no, die Mandeln, die wachsen auf dem Bäum, das ist Gottes Näs, das, wo die Sonne kommt zurück zu ihrer ausgesetzten Zeit, seht ihr doch schön ein, als Teve ist im Munde. Der Mensch muss glauben, als jeden Tag, wo er lebt, ist ungegreif für ihn sein Juni. Nicht bloß zu erhalten sein Nefisch, noch euch den Schummel, Jeden Tag wird reif dein Frucht, was Gott hat schon versäht von dir, hat, hat, das lange Jungen vor uns. Du weißt nicht, ob ihn, und deine Felder bliehen schon von dir, deine Bäume wachsen schon von dir, und du wirst reißen die Fruchten in der Zeit. Und die zwei Sachen, im Mune, im Betuchen, haben uns jeden aufgehalten, und herübergetrunken über alle Feier der Gejahmen. Und die zwei Sachen im Munde im Betuchen muss jeder Jid haben. Nicht kein Chilig, auf was für ein Feld steht, was er tut. Hast du die zwei Sachen im Munde im Betuchen, bist du ein Jid. Und nicht nur ein Jid, nur jeder ehrliche Mensch als soll. Warum und die zwei Online-Steckerlern von der Mensch nicht gehen auf dem gleichen Weg, er muss einfach in den Kaffakela rein, von seinem eigenen Zweck. Mirkin hat dem Ja gehört und nicht gehört. Mirkin hat noch alles gesteckt in seine Lusche, und es hat sich ihm gedacht, als es kommt vor mit ihm etwas Unwahrscheinliches, Unnatürliches. Er hat plötzlich umgehabt den Jid bei Marburg, in euch gerufen a der schrockene wer sind ihr zuckt mir von wannen hat ich mich genommen du was ist es? wo sitzt ihr wo gifen ich sich wo steh ich mit tier wundert sich auf der raute ihr seid mich nicht zum ersten mu und wer ich bin was ihr seid der helle ihr kennt mich von dem wo ich bin wann man nicht reden von mir ich bin ein alter Jeb. Wos et ghelk, werch bin? Ich bin schon bald ne stum. Seit ihr beyer hier sind, is jo a ghelk, on a kreise, weil ihr hibt da stun. Du. Durch dem freis ich. Sich. Ich freis ich sehr und sehr, wos ihr hat er rois krissen. Doch sich er rois krissen. Och war, Gott sei dank enderfahren. Ihr habt mir geholfen dazu, sagt Mirkin. Nicht ihr, nur der oben beißt ihr er auf dem ausgestärten Himmel. Geht, jünger Mann, auf dem Weg, wo Gott euch gesteußen. Und auf die gute Letzt will ich euch sagen, als Tommache Lille wird ihr er nicht bekeucht sein, den ganzen Auszuführen des, wo ihr wollt. Seid nicht verzweifelt. Unsere Chachummen sagen, «Läu ja läu ja Lügmar, du darfst nicht enden. Wir dürfen nur stuppen den Bogen. Durch den Stikel Zeit, wo es uns beschert zu leben, muss jeder von uns ein Hand zulegen. Aber enden können wir nicht gut beheulen. Und öfter ist es gar kein Endes tun, wie Teil Chalkrim willen. wenn der alterer dem ebergeloster allein erscht mirken uf gewart gebon von sa kolen es isem ufgefallen wie einler dem alten gedanken seine sich zu neuf gekommen mit dem habe an natels von warsche no mit andere werder und nach schat lebt deim wo der alterer der mann seine eigene kinder wo es geyn auf dem weeg is mirken gekünnt sie der ganz unbegründeter hachlote als der geheimnisvolle Chava Renato bedarf sein einer von dem Altenskinder, wegen welchem der Jeter der Mond. Er hat er noch allein gelacht von dem eigenartigen Gedanke, wo es ihm eingefallen ist. Kapitel 11 Von Vater zum Sohn Der Vater hat nicht gelöst, was er von Entfer. Nachdem wir Mirken es zurückgeben können, hat er schon in einer Boteikerin erhalten einen Brief wie ständig durch der Firmesagent. Der Rentner ist gewöhnt als sachlicher, ohne Abneigungen und übrige, weil er mutschendicke Sentimenten, wie der Vater schreibt, ständig. Doch hat Mirken ihn gewundert, der ruhige Torn von dem Brief und die Sicherheit, was hat er ruhig geschrieben von seinen Werten. Sie haben gewundert, Mehr erzählt wegen der Änderungen von seiner Folge in seinem Futters Leben wie der Rätselbrief allein. Durch Schreiben hat sich mehr oder weniger Folgendes enthalten. Er, der Futter, ist sehr zufrieden. Zufrieden und nicht mehr. Zu vernehmen, dass es geht, dem Sohn besser und gesund geht und er, Zachari, sieht das jetzt allein ein, als er das Tage mit einem Nehmen krank gewesen. Und alle seine unverständlichen Maßen, wo er das letzte Jahr aufgetan hat, seine Gewehen erfolgen von seiner unglücklichen und unverständlichen Krankheit. Er, der Vater, hat es er schon lange gewusst. Nur der Vater, der sich dem Sohn geschaut hat, hat er es ihm nicht ausgesucht. Darüber hat er sich nicht beleidigt, Und nicht zum Herzen genommen das schreckliche Wort, was der Sohn hat ihm nicht lang geworfen im Pohnen rein. Als es gewinnt ein Resultat von seinem Sacharischen Zustand. Das, was der Sohn ist, ist jetzt allein müde darin, ist der beste Beweis, dass er schon wirklich geheilt wurde. Als Futter fehlt er an unbegrenzte Dankbarkeit zu jener Person, Wegen welcher der Summe der Mond und seinen Brief, und welcher hat es wunderbar gewesen, sie, nur sie allein, hat mit ihr guten Einfluss, was sie hat ausgeübt auf den Haaren, durchgekommen aufzutun. Und es ist ihm nicht kachillig, zu welcher Klaas Menschen sie gehört, Ohren oder Reich. Kaum hat sie das wunderbar gewesen, es ist der beste Beweis, dass sie sein bescherte. und er ist sehr zufrieden davon, wieder das kalte Wort zufrieden, und es greift sie zu anerkennen, von einer Tochter, ihn aufzunehmen in der Sprache. Jetzt ist er schon ein neues Geheilter, aufgrund seinem Brief sagt Edith, er wird er der Futter sich der Leuten zu retten, mit seinem Sohn offen, wie Mann zu Mann, und nicht darf er sich einhielen in weibersche Sentimentalitäten, mit welcher er, Zachari, ist gewohnt gewesen, als man soll mit ihm herumgehen, das ganze Leben. Und er sagte mir euch ganz offen, er, der Vater, hat kein Mensch gehabt, kein glückliches Leben mit seiner Mutter. Er hat kein Mensch gehabt, kein Masel zu der, wo es ruht im Frieden. Für den Sohn, bedarf es euch nicht sein, kein Sohn. Er will nicht auf keinen Leiden der Schuld. Er will nehmen alles den Kopf sich. Aber es ist ein Fakt, dass die größte Hälfte von seinem Zusammenleben sind sehr gewähnt zu scheiden. Die Mutter in Deutschland und er, der Futter, hat sich herumgewölkert in den größten stotischen Hotels. Er hat eigentlich keinen monatischen Genossen durch das einfache Glück vom Familienleben, zu welchem jeder arbeitendiger Mensch ist berechtigt. Und er hat ständig geblendet nach dem. Die Hoffnungen, die er hat gelegt, Auf seinen Sohn haben sie sich nicht verwirklicht. Er will doch nicht noch einmal überraschen, wo es geschehen ist, wem es schuld ist. Der Sohn sieht es jetzt allein ein. Nur das, was er getroffen hat, ist nicht gewesen ohne höhere Bestimmung. In Nasoy hat es gewiss Bedarf sein. Anders kann sich der Vater gar nicht erklären, dem Gang von den Geschehnischen. Er war sehr weit davon gewehnt uns zu heben in seine Jugend ein neues Familienleben er ist gewehnt sicher a sein dem Flothers eigen Familienklegg hat sich geändert in sein einzige hoffnung und wunsch ist nur gewehnt zu könne sich unwärmen bei der seite von sein Zoonsklegg er der heimloser hat gewollt überlebende freid nach es für seine familie geht Das für sie hat okay, kein Mann gehabt, nicht durch sein Eignis, nur durch den Leben von seinem Sohn. Der Sohn hat es nicht gewollt. Er hat zerstört die Hoffnung, wo sein alter Mann hat genäßt in seiner Brust für seine alte Tät. Roy erweggestirbt ihm von dem Tier von seinem Heim. Erst denn, wenn das so geschehen, hat er Stimme gerettet in seinem Herz. Hey, Brun von dir allein! In euch noch Tensmu hat er gekämpft gegen den kürzlichen Reiz und gewehrt sich gegen den Glück, was hat umgeklappt und sein Tier als euch spät. Nicht der Fahre, weil es auf dem Eis gefällt, Keuch ist und Gläuben in sich verkehrt. Was sein Sohn verlassen nimmt, hat Gott umgefüllt sein Herz mit neuen jugendlichen Kräften. Neue Qualen von Energie haben sich aufgeöffentlicht, wie Gott wollte ihm gewollt baleunen und nicht verlassen auf seinen alten Tag. Nur doch hat er gekämpft gegen dem, gegen sein eigenliegten Leben, zu lieb dem Sühnswegen und zu lieb der Welt, als man so schlecht ausdeutschen seine Motiven. Aber bei ihm ist gewinn sein Kampf gegen seinen Eigenblick. Alle Wegen haben Gefühle dazu. In einer tiefen überklären, wenn er hat gemacht, er kann sich mit sich allein und gut untersuchen sein Gewissen, bin ich gekommen zu der Überzeugung, als ich habe nicht kein Recht gehabt, eine wegzusteußende Hand von Hilfe, was Gott hat ausgestreckt zu mir. Er ruft mich von meiner Einsamkeit und Verleuernkeit. Und ich habe ungenümmen mit Dank dem Chesed, was der göttliche Einsehen ist, hat noch gehabt behalten von mir auf meine alte Tage. Und Gott allein hat zugestimmt zu unserer Vereinigten sich, gerade ich so verschönt wäre, zu sterben auf fremde gedüngene Hände. Die göttliche Bestimmung ist gut gewöhnt zu uns und hat gewünscht unser Zusammensein mit Hoffnung, auf welchem ein Freude und ich gucken euch mit Dankbarkeit und Leib zu Gott vor dem unverdienten Chesed, was er hat uns bewiesen. Mirkin ist bei dem Ort stein geblieben, narische Gefühlen am Umgang zu beherrschen ihm, Gefühlen, von welchen er hat sich verschämt und ist auf sich peis geworden. Er hat sich genommen, weiter lesen den Brief. Ich weiß nicht, schreibt der Futter weiter in seinem Brief, ob du und dein heintiges Feewe, in welcher du gefindest dich, was haben gewiss, sei er Einfluss auf dir, wenn mir verstehen als nicht nur ihr nehr listen ich bei der riber verwand wie ich verstehe herst du jetzt zu sei hat aller de allen welche rattebeneich von, von de kleinigkeiten und nichtigkeiten von leben wegen welche du schreibst vor sich versichert dir es freit mir sehr noch euch mehr bourgeois in sochem haben euch unsere edeln zu welchen wir widmen unsere Energie, unsere Fähigkeit und, als du willst, unser Leben. Und das macht uns euch vergessen in Narschkeiten und Kleinigkeiten. Häuft uns häufig und geht uns an unbegrenztem Geschick und Willen zu arbeiten. Dann sei dir und ich, wir haben sich gemüht und aufgegeben unsere Fähigkeiten und Energie zu unserer Firma Nischbleusselüb dem Geld was das Geschäft bringt uns herein? Wie groß es soll nicht sein, die zuziehende Kraft von Geld, die Macht, was sie gibt uns, wollte aber nicht gewähnt, Bekäuern zu nehmen und um Besitz unser ganzer Schaffungsprozess, wenn nicht der Ideal, was beleuchtet das Geschäft, der Ideal von jeder Firma, ist zu schaffen eine Herrschaft für eine Dynastie. Ob ich kann sich also äußern? Ja, ich habe ständig geholt, um zu schaffen, an den Nass zu merken. Also wir sind die Marozofs, die Ginzburgs und andere große Firmen. Das ist gewähnt der Willen von deinen Seiden. Ich habe ihm übergenommen und weiterhin verstärkt, verbreitet durch meine Keuches. und gemeint, als ich will übergeben mein Sohn eine fest begründete Firma, wo es wird verstärken unser Dynastio auf Teures und Teures. Du hast dich abgesucht davon und hast dich ausgeklebt an einem anderen Weg. Es begleiten dich auf dem Weg deinem Futters besten Wünschen. Gott aber hat befruchtbar mit Hoffnung meine alte Teig. Ote Hoffnung will ich widmen dir gesch für mein leben ich will ihm geben die erziehung was es mir nicht beschert gewesen zu geben dir ihm zu machen fähig und passig überzunehmen die frucht von deins seidens und mein eigener arbeit gerade zu begründen die dynastie mirken zum schaffen brief ist er futter gekommen zu deinem was hat mir kennen zu meinst interessiert und was es gewendet siebe von seinem Wenden sich zu seinem Futter, wegen der Textilfabrik für jüdische Arbeiter, wo sein Milken will gründen. Der Futter hat ihm abgeraten davon, nicht zulieb dem Geld, wo steht gewiss zu verloren werden, durch euch. Geld ist teuer und wichtig, nicht bloß mit dem Wert, wo sich stellt man sich vor, nur zulieb dem Prinzip von Geld. Beim Seurer ist Geld mit der Fiedel, ob welcher es er spielt, der Musikam. Geschäft fürn Säure, es wie Kunst beim Künstler. Und kann Künstler kann ich da Leuten, als sehr sel hob ma durchfallen. Der Plan wegen der Fabrik für jedische Arbeiter klingt der Scha sehr philanthropisch, aber nicht geschäftsmäßig. Er rutscht ständig gehafter Prinzip, der zwei Sachen Geschäft und philanthropie zu halten ob gescheid. durch ein eiserner Damm. Geschäft in seinem eigenen Wert ist für sich allein ein Ideal. Lernt ihm der Futter. Und ich glaube nicht, lege dazu, dass deine Fähigkeiten liegen auf dem Weg. Du hast kein Monat herausgewiesen, keine Neigung zu Geschäft. Und wegen deines Fälle, in welcher du gefällst, glaube ich euch nicht, dass sie es passend erfahren. Soft-Kassette 8 היי מר קאסט ניין Er hat nervus gehört noch eins von unserer rettende gebücher rekordiert in der jidische volksbibliothek in montreal und digitalisiert und beneit durch ein jidischen bicher center in amherst massachusetts das druckrecht gehört zu der jidische volksbibliothek in dem jidischen bicher center der koordinator von dem projekt ist jordan kutzik dem museekot geschaffen hankus netzki Az ihr wilt hern noch redende gebige seit asoy gut un khab a kook auf inser webseitl auf www.yedishbookcenter.org www.yedishbookcenter.org ich bin ihr scheyer scheffe a shenem dank faren zu hern sich you've been listening to another of our redendike bicher yedish talking books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 for reddende gebächer am isaia scheffe erscheinen dank thanks for listening